Розділ 4. Підлітку Глейс Бей надавав найширше поле діяльності. Відповідно до пари року, молодь грала у футбол чи хокей. Взимку були ковзани та лижі. Влітку – рибалка, безліч забав на воді. І незалежно від погоди завжди була можливість піти в зал для боулінгу. Після уроків хлопчики та дівчата любили зібратися в аптеці у Карла. Господар закладу виставляв на високий прилавок пляшечки з прохолодними напоями, тарілки із солодощами, філіжанки з кавою. У двох кінотеатрах крутили непогані фільми, а охочі потанцювати прямо прямували до форуму або венеціанських садів. Але для Лари цих спокус не існувало. Щодня вона вставала о п'ятій ранку, щоб допомогти Берті, приготувати для постояльців сніданок і прибрати в кімнатах, а потім йшла до школи. Коли уроки закінчувалися, їй треба було поспішати назад у пансіонат і накривати вечерю на загальному столі. Разом з куховаркою Лара подавала холодним чоловікам їжу, мила посуд. Більшість мешканців пансіонату валіли споконвічно шотландські справи картопляну запіканку, підсмажений чорний хліб із часником, тушковану капусту з оцтавою підливою та фарширований овочами рубець. Але фаворитом завжди залишався вугільний пиріг. Пекельна по гостроті суміш рубаної яловичини та спецій, запечена в тонко розкоченому тісті, на приготування якого йшло не менше фунта борошна. Ловлячи уривки засільних розмов, Лара ніби на власні очі бачила перед собою повні стриманої краси пайзажі «Хайлендс». Там лежали землі її предків, тих єдиних людських істот, з якими душа підтримувала незримий, майже невловимий зв'язок. Мешканці часто згадували про велику долину, де під яскравим сонцем виблискували дзеркала озер Лохнес лохи, лінії, прокрихітні острівці, розсипані на захід від морського узбережжя. У кутку зали стояло стареньке, розбите піаніно. Пізніми вечорами чоловіки збиралися навколо нього і непевненими, але сповненими почуття голосами співали пісні далекої батьківщини. Малишка Енні, поле жита, пагорби біля будинку. Щороку жителі Глейсбей виходили на святкову ходу. Шотландці одягалися в національні костюми і під тужливі звуки волинок з гордістю маршурували вулицями. «Чому чоловіки одягають спідниці?» – запитала якось Лара у Монго. Максвін похмуро повів бровами. «Це не спідниця, моя славна. Це кілт. Наші з тобою пращури, Носили його вже багато сотень років тому. Верхню частину тіла горяни вкривали пледом, а ноги залишали вільними, щоб легше було переслідувати дічину чи рятуватися від ворога. Ночами товста тканина служила ним і ковдрою, і підстилкою. Лара з насолодою прислухалася до назв шотландських сіл. Бредолбейн Гленфінан Кілбрайт, Кіл Нінвер, Кіл Малкайл. Вона вже знала, що кіл означає скид середньовічного самітника, що якщо ім'я села починається з Інвер або Абер, то вона майже напевно лежить біля виточку річки. Присутність у назві складу страт вказувала на розташування в долині, а Бат – у лісі чи гайку жодного вечора не приходила за столом без запеклих суперечок. Шотландці готові були битися об заклад з будь-якого приводу. Прадіди багатьох належали до войовничих кланів, і правнуки вважали себе зобов'язаними не впустити честі перед предків, що ні перед ким не схиляли голови. Рід Брюсов не відзначався хоробрістю, від англійців вони тікали з боєгузливим підвиванням, як лущіві пси. Ти, Кен, несеш несусвітну нісенітницю, як завжди. Брюс якраз і став першим проти англійців. Це стюарти покрили себе вічною ганьбою. Болван, у вас удома всі такі недоумки. Атмосфера за столом повільно розпалювалася. А ти знаєш, чого Шотландії не вистачало? Тлумачних вождів на кшалт Роберта II. Оце був справжній лицар. І дітей встиг настругати. Двадцять одного сина. Так, за те половину їх зробили на світ якісь вуличні дівки. Диспут поволі перетікав в інше русло. Лара слухала і не могла повірити. Невже їм цікаво сперечатися, що було шість сотень років тому. Бачачи збентеження дівчини, Максуїн радив. Не приймай їх балаканину близько до серця, ластівко. Шотландець почне бійку і в порожньому будинку. Масла у вагонь її уяви підлили рядки Вальтера Скотта. Ось юний лохінвар ступив на поле бою. Хоробріше воїна по всій межі немає. У руці його лише меч і ні до чого зброя. Коханець палкий, у битві він безстрашний, де лицаря знайдеш гідніше. Далі в поемі говорилося про те, як Лохінвар, ризикуючи життям, врятував свою кохану, яку жорстокі батьки видали заміж за іншого. Коханець палкий, у битві він безстрашний, де лицаря знайдеш галантніше. «Прийде час», – думала Лара, – «сюди прийде прекрасний лохінвар, щоб врятувати і мене». Якось, коли Лара наводила лад у кухні, під руку їй потрапила сторінка з рекламного журналу. З глянцевого листка на неї дивився високий мужній блондин у темно-синьому фраку з білосніжним метеликом під куточками сорочки, що стояв в комірця. Пронизливо блакитні очі та ледь помітна посмішка робили хлопця схожим на принца. Ось він, мій Лохінвар, він уже тут, шукає мене. Я стоятиму біля раковини, митиму посуд, а він безшумно підійде ззаду, обійме мої плечі, тихо скаже: Дозвольте, я вам допоможу. Тоді я повернуся. Зазорну йому прямо в душу і спитаю, «Ви можете витерти тарілки?» Голос Верти за її спиною промовив. «Можу я? Що?» Лара озорнулася. «Господи!» Та вона мріяла в голос. Кухарка стояла зовсім поряд. «Ні, нічого». Найбільше дух її захоплювали розповіді про злопам'ятні розчищення земель. Історії ці тривали з вечора, але ані трохи не набридали. «Давай ще раз», – просила Лара, і Максуїн ніколи їй не відмовляв. Пішло це все з 1792-го і тяглося, щоб не збрехати, років 70. Перший рік кампанії назвали тоді «Блатхна» – «Нанкоарах», тобто «Роком вівці». Землевласники вирішили, що стада овець принесуть їм куди більший прибуток, ніж жебраки-орендарі. У Хайлендс потягнулися величезні гурти худоби, і люди зрозуміли – тварини зможуть тут безбідно пригодуватися всю зиму. Так було започатковано розчищення. Незаможні жахнулися. Над долинами стояв стогін – Мотрайгє, Ортатир, Танкаорі, Хоратехт. Гори тобі, о земля, полчища овець ідуть. За першою сотнею була друга, третя, потім тисяча, потім десятки тисяч. Багатство саме текло лордам у руки, залишалося лише позбутися орендарів, які день і ніч гнули спини на своїх крихітних ділянках. Господь свідок – у простого народу і власності ніякої не було. Робітники жили у складених з уламків каменю, каменю, халупах без пічних труб, навіть без вікон. Із насиджених місць їх погнали. Як? Очі Лари розширилися від хвилювання. Урядові війська отримали наказ займати села та виселяти звідти всіх мешканців. Солдати приходили на соло, Давали селянам шість годин на збори, а потім прикладами в спину виштовхували їх з будинків. Урожай часто гинув на корені, хати зносили. Чверть мільйона чоловіків, жінок та дітей, були позбавлені свого жалюгідного майна, витіснені на голий берег моря. Але чому у них відібрали їхню землю? Бачиш, землею вони й не володіли, вони лише орендували, хто акар, хто два, у свого господаря. Плату господар сягував або працею, або товаром, а натомість дозволяв обробляти ділянку, вирощувати на ній дрібну живність, мату пар, мати пару кіс. Що відбувалося з тими, хто не хотів їхати, затамувавши подих. Пошепки питала Лара. Старих, які намагалися відстояти свої права, спалювали разом їхніми халупами. Уряд не знав пощади. Так, моторошні були часи. Люди не мали кірки хліба. Життя тисяч голодних забирали епідемії холери. Який страх! Страх, страх, Люба. Рятувалися кашею із насіння подорожника, коли його знаходили. Лише однієї речі влада не зуміла позбавити мешканців Хайлендс, їхньої гордості. Люди чинили опір, як могли. Житла були зруйновані, і вони ночували просто неба, рятуючи рештки пожитків з руїн. Від дощів їх укривали діряві навіси з полотна. Все це я знаю від свого прапрадіда. Такою є історія. Вона випалена у наших душах. В уяві Лари поставали тисячі знедолених, охоплених розпачом горян. Вона чула стогін і плач дітей. І чим все скінчилося, Мунго? Багато хто з тих, хто вижив, сідали на погані суденці і в пошуках кращої частки вирушали на чужину. Тисячі гинули від ліхоманки та дезентерії. Часті шторми збивали їхні посудини з курсу. У них закінчувалося продовольство, найслабші морали з голоду. До берегів Канади зуміли дістатися лише найсильніші. І нова батьківщина дала сміливцям те, чого в колишньому житті вони ніколи не мали. «Землю», – загадалася Лара. «Ти маєш рацію, моя дівчинко. Колись, – подумала вона, – у мене теж буде своя земля. І ніхто, ніхто!» і її вже не забере. Пізнього липневого вечора, коли Джеймс Камерон лежав у ліжку з черговою повією, з ним стався удар. До цього Джеймс міцно випив, тому, побачивши його перекинутим горілиць, дівчина із закладу мадам Крісі вирішила, що її клієнт просто заснув. – Прокинься ж, ну ж, ти в мене не один, інші теж чекають. «Прокидайся, Джеймсе, прокидайся!» Родка Амирона судом нахапав повітря. «Заради Христа!» Ледь чутно прохрипів він. «Виклич лікаря!» Карета швидкої допомоги, що прибула, відвезла Джеймса в невелику лікарню на Корі стріт І доктор Дункан послав за Ларою. З тяжким почуттям у грудях дівчина увійшла до приймального спокою. «Що з батьком? Він мертвий?» «Заспокойся, Лара», – відповів Дункан. «Поки що ні. Йому стало погано із серцем. Він житиме?» – невинним язиком вимовила Лара. «Право слово. Не знаю. Ми робимо все можливе. Чи можна мені прийти до нього? Не зараз. Найкраще вранці». Розгублена вона вирушила додому. «Господи!» «Зроби так, щоби батько не помер. У мене, крім нього, немає нікого». У пенсіонаті Лару чекала Берта. «Що трапилося?» – дівчина розповіла. «О, Боже, та ще й у п'ятницю!» «А до чого тут п'ятниця?» «Що п'ятниці твій батько збирав плату за житло. Наскільки я знаю, Макалісера...» Не отримавши грошей, цей негідник без вагань викине нас на вулицю. Раніше й дочив запій, Камерон неодноразово доручав дочці обійти всі ніч ліжок і вимагати спостоявців орендної плати. Після повернення Лара вручала гроші батькові, а наступного дня він передавав їх банкіру. «Що ж робити?» – простагнала Берта. І Лара ухвалила рішення. Не турбуйся, я сама про все подбаю. За вечерею вона звернулась до чоловіків, що сиділи навколо столу. Джентльмени, попрошу у вас хвилину уваги». У залі настала тиша. Люди, що вечеряли, спрямували на неї здивовані погляди. «Батько, він неважливо почувається. Його відвезли до лікарні, щоб з'ясувати, у чому річ. Поки його не буде... Збиратиму гроші я. Після вечері чекаю на вас у канцелярії. Сподіваюся, дженсом нічого серйозного, поцікавився хтось. Так, змусила себе посміхнутися Лара, нічого особливого. Покінчивши з вечірньою трапезою, чоловіки один, один за одним потяглися до кімнати канцелярії. Сподіваюся, красуни, твій батько скоро повернеться. Дай знати, якщо знадобиться допомога. Молодчина, не вішай носа. А як же з іншими пансіонатами? стурбовано запитала Берта. Але лишилося ще чотири. Знаю, займися посудом, а я схожу. Бажаю удачі, із сумнівом у голосі кинула їй слід Берта. На подив Лари. Завдання її виявилося простіше. Більшість постояльців виявили до Джеймса щиру участь і без жодних питань внесли плату. Рано вранці наступного дня вона розклала гроші по конвертах і вирушила до Шона Маккалісера. Банкір гідно сидів у себе в кабінеті. «Секретарка сказала у вас до мене справа?» «Так, сер». Маккалістер скептично поглянув на непоказно одягнену фігурку дівчини. Ви дочка Джеймса Камерона, правда? Так, сер. Сара, Лара. Чув про вашого батька. Жаль, шкода, нудним, позбавленим інтонацій голосом промовив банкір. Доведеться підшукувати нову людину. Якщо Джеймс не може більше виконувати свою роботу, я Ні, ні, сер. Він попросив мене вас так, сер, боюся, це. Лара поклала на сіл конверти з грошима. Ось, плата за минулий тиждень. Уся сума цілком? з недовірою спитав макалісар. Лара кивнула головою. І ти зібрала її сама одна? Так, сер, я впевнена, що поки батько не вийде з лікарні, я зумію це робити замість нього. Ну-ну, подивимося власник пансіонатів розкрив конверти та ретельно перерахував гроші. Потім Лара побачила, як він акуратно вніс підсумок до товстої конторської книги. Протягом, уже напевно півроку, Маккалістер подумував про те, як замінити безглуздого і схильного до пиятики Камерона більш поступливим працівником. Наразі випадок надавав йому дуже зручну для цього можливість. Шон був впевнений, що виконати обов'язки батька дівчинці буде не під силу. Але тверезий розум підказував банкіру, яка йтиме про нього в містечку слава, якщо відмовити Камарону та його дочці від місця в нічліжці. «Даю вам місяць випробувального терміну. Через 30 днів стане видно, чим це скінчиться». «Дякую вам, містер Макалістер. Дякую, сер. Зачекайте». Він простяг дівчині 25 доларів. Будь-яка праця має бути оплачена. Затиснувши купюри в руці, Лара відчула на губах смак волі. Вперше у житті вона щось заробила. Вийшовши з банку, Лара попрямувала до лікарні. На порозі батьківської палати вона зіткнулася з професором Дунканом. «Батько стало гірше?» – зі страхом світала дівчина. «Ні». Не хвилюйся, Лара, з ним усе гаразд. Завагавшись, лікар додав. Коли я говорю в порядку, я маю на увазі, що він не помре. Принаймні найближчими днями. Але на 2-3 тижні Джеймсу потрібен постільний режим. Так, і йому потрібна доглядальниця. Я сама впораюся. Твій батько, звичайно, цього не підозрює, Люба, але він... Дуже щаслива людина. Зі щирим спочуттям, промовив лікар. Можна я пройду до нього? Звичайно. Лара ступила до палати. Джеймс Камерон, що лежав під ковдрою, виглядав блідим, безпорадним і несподівано постарілим. У душі дочки зайнялася хвиля пронизливої ніжності. Нарешті вона може щось зробити для батька, «Довести йому своє кохання!» Лара безшумно наблизилась до ліжка. «Тату!» Повіки Джеймса здригнулися і піднялися. «Який біс себе приніс!» – глухо пробурмотів він. «Що, більше зайнятися нема чим!» Лара застигла. «Я… Я все розумію, тату. Я прийшла сказати, що ходила до Шона Макалісера, віднесла йому гроші. «Ми домовилися, я збиратиму плату замість тебе!» «Ти? Збиратимеш плату? Не сміши мене, дурненька!» Гострий спазм у грудях, спотворив обличчя хворога на судому, голос його став зовсім слабким. «Доля! Проклята доля! Мене викинуть за двері!» Майже нечітко промимрив Джеймс. Про дочку він навіть не подумав. Хвилину-другу... Лара мовчки дивилася на батька, а потім вийшла. Через три дні Камерона перевезли додому і поклали в ліжко. «Ще два тижні лежати і не підніматися», – сказав доктор Дунган. «Після завтра я загляну». «Мені не можна лежати в ліжку», – обурено сказав Джеймс. «Хто тоді працюватиме?» «Вибирайте» дивлячись у вічі пацієнта, суворо промовив лікар, або лежати і жити, або встати і податися на небеса. Спочатку мешканцям подобалося, коли в п'ятницю ввечері по коридорах пансіонатів, що належали Макалісеру, проходила юна незіпсована істота, щоб зібрати орендну плату. Однак незабаром відчуття новозни зблікло, і на Лару Посипалися тисячі пристойних приводів. Я весь тиждень прохвирів. Накопичилася купа рахунків від лікаря. Гроші мені щотижня надсилає син, але вчора пошта чомусь не прийшла. Купив днями нову бензопилу. Наступної п'ятниці обов'язково розплачусь, будь впевнена. На кону стояла життя не лише Лари, а й її батька. Дівчина спокійно вослухувала постояльця, а потім казала, «Вибачте, але завтра гроші мають бути у Шона Макалістера. Якщо ви не зможете заплатити, прошу звільнити кімнату». І якимось дивом потрібна сума була. Благати Лару про поблажливість не мала сенсу. «З твоїм батьком ладнати було легше», – борчали невдоволені. Він завжди погоджувався почекати. У глибині душі чоловіки захоплювалися її стійкістю. Якщо Лара і сподівалася, що хвороба батька зробить їх ближчим один до одного, то надії її пішли прахом. Дочка намагалася вгадати найменшу примху хворого. Проте, чим байливіша вона була, тим нестерпніше ставав Джеймс. Щодня Лара приносила йому букетик польових квітів, балувала фруктами. «Заради всього святого, годі!» – репетував Камерон. «Не маю перед очима, займись справою!» «Я думала, тобі заманеться геть звідси!» Джеймс відвертався обличчям до сіни. «Ненавиджу!» – казала Лара. «Я його ненавиджу!» Коли наприкінці місяця з пачкою конвертів у руці вона увійшла до кабінету Маккалістера, банкір, записавши в прибуткову книгу підсумок, зауважив, «Вважаю своїм обов'язком визнати юна леді, ви мене здивували. Джеймсу Камерону дочки… до дочки далеко». Комплімент припав Ларі до смаку. Вона заширілася. «Дякую вам, сер. Якщо чесно, то це перший місяць, коли не було жодного боржника. Отже, ми з батьком можемо залишитися в пенсіонаті?» Шон окинув дівчину олійним поглядом. «Думаю так. Схоже, ви дуже любите свого тата. Я прийду сюди наступної суботи, містер Макалістер».